Розділ 30. Двері чорного ходу були зачинені, тож я виловив під килимком запасний ключ і зайшов. У кухні було порожньо тихо, панувала вбивча чистота. Я натиснув на вимикач і з тихим дзижчанням ожили трубки ламп денного світла над раковиною. Ось уже багато років я не вставав раніше за маму, не пам'ятав навіть коли таке було востаннє. Я зняв сорочку і поклав її в пластмасовий кошик для одягу біля пральної машини. З-під раковини витяг чисту ганчірку і обтерся нею. Обличчя, шия, пахви, живіт. Потім розстібнув штани і довготер у паху, особливу увагу приділяючи яєчкам, до болісних відчуттів у шкірі. Здавалося, там більше ніколи не буде чистоти, хоч червоний рубець, залишений п'явкою, швидко розсмоктувався. Але в мене досі там є крихітний шрам у формі півмісяця. Якось дружина спитала, звідки він, а я збрехав, ще навіть не усвідомивши, що збираюся це зробити. Коли він хоч уже не був потрібен, я його викинув. Дуже брудним. Із холодильника я витяг дюжину яєць і шість штук одразу перемішав на пательні, щоб зготувати собі яєшню. Коли вони наполовину просмажилися, я поклав на тарілку консервованих ананасів і налив у склянку півкварти молока. І тільки носів їсти, як на кухню зайшла мати. Сиве волосся зібране на потилиці у вузол, вдягнена у вицвілий рожевий банний халат, а в роті димить сигарета Кемел. Гордоне, де ти був? На природі, відповів я і взявся їсти. Ми спочатку були на полі у Верна, а потім пішли на пагорб Брикерд. Вернова мама казала, що подзвонить тобі. Не подзвонила. Напевно, тато брав трубку. І мати, більше нагадуючи рожеву примару, пропливла повз мене до раковини. Лампи денного світла були до неї жорстокі. Під їхнім світлом її обличчя набуло майже жовтавого відтінку. Вона зітхнула. Вийшло майже схлипування. Найбільше я сумую за Денісом вранці. Я завжди зазираю в його кімнату, і завжди вона порожня, Гордоне. Завжди. Херово, сказав я. Він завжди спав із відчиненим вікном, а Ковдру... Що, Гордоне, ти щось сказав? Ні, мам, це не важливо. А Ковдру підтягував аж до підборіддя, закінчила вона. І втупилася у вікно, повернувшись до мене спиною. Я їв далі. Мене всього трясло.